Liburu bat, aipatzen dugu, goizuntan itxarobogdaren Susma Ezinak albegdaniak plazaratzen duen elebegia da. Itxarobogda, gurekin goizuntan, egunon? Egunon! Berunezko edo plomuzko urteetan kokatzen da Susma Ezinak elebegiaren historioa, beraz, eh? largoiko amakadan, etako komando bateko kideak dira pertsonaia nagusiak, Biktimuen, biktimen gogoetak ere, e, biltzen dira hortan, e, nahinuke hasi elgahizketa hau, pasarte batekin, astapenean kauzitzen den pasarte batekin, nahatzailiak hausia dio, egoera negargarian gaudela zarantzarik ez, mendeherdi batez, zakar ibilirik gozo plazaratzerat iragangara, egunerokoa eramaten dugu sekula deus gehtatu ez pailitzan. Deus gertatu ez balitz bezala ari gira hori iduritzen zauzu, nun ikusten duzu hori. Ba ikusten dut ene uh, uh, inguruan, iku uh, eztabaak guti dela uh, etaren inguruko uh, gertakarietan uh, azken begeita ham aurtteotan gertatuen inguruan. Mm -hmm. us dut isiltasun handi bat dugula, eta 2000 eta emezortziko apirilaren zortziaz geroztik tapizaren azpian ezagir dugu errautxa eta tapizaz du altxatzen. Mm -hmm. Eta literat... Ne hori batean ongi da ere, mm -hmm. eda, bai, on... behar du euskal sozietateak pausa momentu bat uh, estrez handi batetik ateratzen delako ere. Eh, ba kei prozesu uh, bat bukatzen ari gira, 2000 eta amarka zati hori, Eit garai egokia zen gai horrien jojatzeko? Garai egokia ezeta sekulan izanen. Mm -hmm. <laughs> garai egokia eta sekulan uh, gertatuko eta baina hala ere uste dut uh, literaturak baduela posibilitate hori. Edo zein garai aipatzen uh, aldu jogatzen aldu eta begz uh, planteatzen aldu uh, fikzioaren bidez eta uste dut uh, alde oktaik, uh, ongi erakusten duela literaturak bederen baduela funtzioe bat nahiz eta munduko minak ez dituen sendatzena aloro. Hor uh hemen -huh. oh, eh, beraz eh, badaitako komando bat, historia hortan eta gero badira beste guko eta batzu biktimena gehiago, bi alde horiek eh, lantzea eh, autu batzen? Bai, autu bat izan da... Eh, Osianitzen eran txiko manduko kiden inguruan historia bi bilkatzen eta kasik berehala etorri zait evidentzia bat, hauda etaren biktima horiek ere behartuela gorpostu bisiarasi Uh, empatia zerbaitekin, uh, nobela horretan txartu ere osotasun bat uh, moldatzeko orain erganuzun bezala bake prozesua unilaterala izan agatik hok da, mm -hmm. baina no, ba, nahi nuen hori erakutsi uh, uh, makila beraren bi puntak balira bezala. Mm. Gatazka batean e, kokatzen delarik e, isturio bat, ze... Mm, posible da neutro egoitea edo bien arteko espotsicionamendurik hartzea bien artean ez dutuste uh, ba hori politikariek eta kazetariak eta badute hori neutraltasun horren uh, premia hori Zenta beren publikoa anitza baita baina idazle batek uh, ez du neutraltasun hori bere mm -hmm. pertsonaietan txartzen da eta bere pertsonaien uh, uh, Pentsamenduaren sinesten uh, arabera funtzionatzen du, eta idazten du, beraz, uh, ez dut uste, no? traltasuna, uh, idazle bati eskatzen altzaionik. Zuka, uh -huh. uh -huh. nora, nora landu, landu duzu, nora kokatu duzu, zure uh, burua idazteko tenorean? Lehen, eta azken kabituluan, uste dut e, nahatzaile gisa hok nahizela gero, e, nahazioaren denboran e, uste dut... E... Idazle bat baizik ez naizela ega nahi dut uh, uh, instrumentu bat uh, naizela. ta ahalik uh, neutralkien jo uh, justuki uh, uh, ikusmoldea sarxtu gabe uh, idatzi dut, ahalik hotzen ere bai eta uh, euskaralik ahalik... Uh, ahalik uh, nola ekan, sehaz eta, eta bilusienean e, institut e, erabili hama jazpeldoien e, nahazioetan eta liburuetan e, sartzen duan eskararen inguruko, hausnak, monologo eta holakorik, ez dut, hox, ez dut Iduriz, eh, banoen ideia bat, enue lahorekin eh, eh, arte obra bat egin behar baizik eta liburu bat, pixka bat ere eh, eh, Amerikarek beren histori horbilarekin egiten dituzten zhiloak baten eh, moldekoa. Ega, gara historiko zehatz batean kokatzen dela, laire fikziozko, uh, fikziozko lan bat da, eta laire... Ba, Googlean bazi nituen um, pertsona pertson, egiazko pertsona batzu egiazko gertakari batzu pixka uh, moldatu dutena uh, fikzio hori? Bai biztan denafikzio uh, guziakrealitateko uh, gertakarietan bermatzen dira eta eta susma ezinak ez du bideotarik uh, isES egiten. Uh, egia da gure gure gazte denbora guzia eta orain ere e, etaren inguruko gertakariek e, nola ezan neorkatu dutela eta horren jakinean girela baita ere egan ezake e, e, sola zola hortan e, etak era hil e, polizia, guardia zibil, militar eta jende, argunt ere bai, horiek, horien inguruko kontakizunek ere badute, ukandute, munta, eta beraz, elementu ere guziak nahazten ditut susma ezinak bezalako novela baten izkiatzeko orduan. Komando bat, erauntzi komandoa, aipatutuzu bitzena, lentxago. Gaiten eh, aldakuzu, historia zer den, erauntzi komando hori berezia da, mugaren bi ari da? Bai, e, mugaren hegoaldean e, ari da bai. bat eta, eta ipagaldeko ipagaldeko e, osatua da eta uste du talde hortarik e, etaren istorioan zea hainbat eta hainbat komando izan dira ipagaldeko e, euskaldunez osatuak eta talde horren kide dira pixka bat pertsonaia arketipuak eran ezake bat bada langile beste bat bada laborari beste bat langabetu eta emazte bat ere bada, e, nola erran, paneloren osatzeko. Eta hor ikusten da, alde batetik ikusten dira e, beren ekintzak prestatzen eta ekintzak egiten, eta bestetik ere kontatzen da, larogoiko hamarka da, horretan, e, etak nolako zuen e, militanteak edo ekintzaileak kaptatzeko, eta ere e, ikusten da, e, alako hausnak bat e, e, era hilketaren e, ba, hiltzearen inguruan. Eta bereziki, e, familia asko direlarik e, kristauak, fededunak, mesetara joa iten dira, baina nala ere galdera bat e, badute, alako kordoka bat e, ezin trenkatuzkoa tren e, ene ustez, ez duzu hilko manamenduaren inguruan. Hiltzen baitute e, Euskalegiaren, sosialismoaren, independenziaren eta beste hainbat lemaren izenean. Eta hori, henei duriko ez tabakariketaren e, inguruko afera bat, da e, erakunde ahmatu edo orain deitzen ditugun terorista horien e, funtsesko e, galdera da, agdatza da eta horiek ditu funtzionatzen eta horiek ditu orain ezagutzen ditugun Masa hilketa horiek eragiteratere bultzatzen. Mm -hmm. eh komandoaren eh komandoaren inguruko bat denez nola landu duzu, aski realista egoiteko, edo, pxikabat, um, komando batzen ibil moldean orakoa den izaiteko, zer dira o, e, entzun izan Nia, orre... dituzunak, irakurri izan dituzunak, nola ditentzauzkizu, yeah. nola yeah. landzen da orako nai gaila. Naizela ari komando kide izan. Oh, ara, ara <laughs> ori, <laughs> ez dut uste, baina ez, ez dugu ala <laughs> diozu, ara? Bai, bai, ala dioz, bai. Ba, uste dut hor, uh, uh... Berriz sartu nahizela eh, laragoiko hamarkadako giro hortan eh, ezagutu dudana eta belaunaldi hortakoa naiz, Eta uste dut, gero eh, irudimenak eta eh, hainbat eta hainbat irakurketek ere lekukotasunek eh, ere osatu dutela ene komandoaren bizipen horien eh, eh, idaztea. Eta hor beti sartzen da e, libro batean ezuntan bakarrik e, esperientzia edo, jakitate empiriko hori eta, eta irudimena biak lotuz. Eta alde horretarik e, informazioak baditugu e, hainitz, mm -hmm. e, youtuberat goaz... E, eh militante o hien lekukotasunak baditugu gure prentsan ere bai noiztenka badira lako sail batzu hain zineko bizipen e, bisipen eta peren sendimendu erekin. Horek oro bilduz, eta hirak urtzaile hondri bat niz, eta horbiretik segitzen dut e, Euskarazko aktualitatea, eta beraz e, e, jakitate kako artean horren e, jabe ere naiz nehori batean bai. Bukatzeko e, liburu unekin, e, zain bizio duzun, hain zinuke, Uh, gizartean uh, irakur lehengan hasteko eragin bat uh, izan dezan? Eragin politikorik ez. Hori, uh, uh, uste dut uh, idaz lehok, ez dugula olakorik uh, pretenditzen uh, eta berezik euskaraz. Mm -hmm. <laughs> uh, literatura ez baita lehen tasunetan, uh, bertsolaritza edo dantza edo zinearen aldean. Baina bai uh, alde batetik nahiko uh, nuke uh, irakur ongi ongi pasadezan ongi hori, uh, kakotxen artean irakurdezan, eta laragoikoa markada hortan uh, uh, sardadin uh, uh, pertsonaien bidez, bai eta kide horien bidez, eta bai uh, eta kide horiek eragin biktimen uh, uh, bidez ere bai. Eta gero bestetik uh, uh, gogoradadin gaurko bake, bake horrek baduela, izan duela prezio bat Izan duela prezio bat e, e, etaren biktimen munduan, e, entzuten ditugu, azken denbora hoetan eta ere, izan duela prezio bat Euskalegiaren baitan ere, bai. Eta hori ez da dien, ez tezan ahantz hori. Mil eskak da, gure gana dinik egoizuntan eta bestaldi bat ahte? Bai, mil eskak